Sluthälsning, verserna 13 till och med 15. 13. Jag har mycket att säga dig, men jag vill inte göra det med bläck och penna. 14. Jag hoppas snart få se dig så att vi kan talas vid personligen. 15. Frid över dig, vännerna hälsar. Hälsa vännerna, var och en särskilt.